اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبحا للہ تاکی بیانی خالد اللہ وطارا ماہا مخلوقات في السماوات چپ اسمان مکین وما فی الارب ورا چپ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَبَغَى اللَّهِ زُرَوْرَ وَحِكْمَةُ عَلَى وَهُوَ الَّذِي بَغَى اللَّهِ عَزَادتِهِ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُو كَرَيْسْتِوَاءَ كَسَانْتِ كَافِرُو مِنْ اَهْلِ الْكِتَابُ دَ اَهْلِ كِتَابُنَا دَ اَهْلِ كِتَابُنَا مُرَاد بَنِو نَزِيرُ من دیارهم بکرم دبینا لأول الحشر فاول جمک دوسرا اویو اخیران حشر بهیجا ترزد کیا مت لأول الحشر یادع مانع علماء وکری لأول الحشر لأول موضع الحشر اغاول غیر جمک کاشا شامو ما غن تم خیال نوستا سر من نامو ي خ چې د د د نوزی دتننا ز او خیال فاطلو د احل کتاب د دنی ننظررو هم چې ک مندي من الله دبدلهنا فتا من الله۔ رات ملك ريجي تعلان منه سولى طرفن عالم يهتسبو تغيب معنو وقذف في قلوبهم الرعب عواتونه تزمد بيك يرام يخربون بيوتهم رعانو اللي فتن فرن عباديهم تخبنوا لا سنوه وعيد المؤمنين تلا سنو فاتغريا للنجار حضرت علی خواندانو الاخدمین ولولا ان كتب الله علیهم او کشر می عباش میکرو علیهم تجوودانی الجلا اجدا وتنی کتاب تعالی محفوظ کی کتاب شو لعذبهم في الدنيا مخا مخا سزاو ورکرو دیت په دنیا کې یل قتل حکم بشرو ولهم عذید پارثل اخرت ته اخرت کې عذاب النار عذاب د نور ذالکذا دا دایبانې کما عذاب را نایب شو یا کمدې قیامت کې را نایب شي بانهم تب سد داي مخالفة كرد عن الله ودع الله الرسول ومن يشاق الله هراشات مخالفتكم عن الله فإن الله شديد العقاب نبيشك الله سخرجاب على يوم قطعتني اللينة ميكت كريت عصبك جردونها أو تركتنيها يا مني تريخي قائمة ب الل مذاگر الله تہتن با دافاج تدو خوين فاس خون او بغطاررا چې شرم بين ل پا س قانو لرا وما خلهلا سوين آغ چې غمتڪري الله پل کہم برغانو منهم بدي يدونا فما او جفت معلو من خليل متاسو ل غلي پهوان سونه واللاقاولوخان ولكن الله عليه كل الله يسلط رسله ما سلط كاي غالب كاي رسله مختلفه پیغمبران على ما يشاء باچا شيخو خش والله على كل شيء قدير الله طاریو شیوال قدرت او طاقت علیم ما فعل الا رسوله اج خليمت کرده الله په پیغمبروالي من فللہ و لغو رسول نداعب اللہ دا پارد و لغو رسول لبارد و لغو القربع او دا پارد اخفل اخفل وان و تغمبر اتاما او دا پارد دین تارشی مشدا مال لاس بلا اسوانو یلی تقسیم تمام مال دار دارا ممکن کن متعزنا دولتن یلی التداول ستوی یایش اس تعالی ذکر یکون دولتن ی تارشی که مشدا مال لاس بلا تقسیم دون الاغلیاء منکن من تمند مالدارانکی رتا سنا اللہ وما آتاکن الرسول فخضوه حاج در کئی تاستکی غندر فخضوه نوین سی عمل کیو کئی وما نهاکن عنہ فنتہو حاج من کئی تاست داغین فنتہو مناغین من شید اتقو اللہ دا اللہ ان اللہ شدود العقاب یې من الله دډور څخه ذاالله دامالې غمت د چاي سغلل فقرال دپه فرانو لنه کسانو اری مندي یام چې د عشر شدي د خپلو کورونونه وامواو د خپلو معلوونه یا بته نه فضل <سؤال> من الله دور دوانن لټ د فضله طرفض الله نور وینصرون الله ورسوله انده کیدای د دین د الله د پیغمبر د الله او مهاجرون مبارک الله ای یجتهون فضلا من الله رضوانا دا صفه سند وروو موږ هغه راځم د مهاجرینو چې ته یاتم ته اخلاص نه نور کښکری تاسو نه ویږي د الله من زالک مرتک شی او منافقانو بس دیږي من الله رضوانا یا تایدای فجر له طرف خدا الله نور یانن اور جاونی و یانسورون الله ورسوله این دا کیدای دا الله دتهن بردا الله الله دې دا کیدای الله دې نبی دا کین ولائک دغه مهاجرین نو صادقون الله و هی دی درشتین الله په دې څه څه څخه او مهاجرین د فلانین دی فلانو په کرشتین دی په نو ولائک هم صادقون تر اور وہ قرآن نہیں ہے کہ مجرائی اگر نظریہ غلطی کی نظریہ غلطی و الائکہم السوادیقون دغتون مہاجرین اللائہم السوادیقون کاملان بشتینین کاملن رشتین والذین هاکسائے تجوہ الدار چ لازمی مول وکور کو مدینہ کی علاوہ مشاعر ذکر کہ یہ مختیات کے مہاجرین کا ذکر کہ ہمشاری ہو گئی والذين آمنوا وكانوا يتجبرون دعوا له كرهوا دينك واو خالص كرهت الايمان من قبلهم مختل المهاجرين يحبون من هاجر اليهم ديننا ساعه دعوه هاجر اليهم جهيرت كرهت ولا يجدون من دان سوار في صدورهم تقبل سميك حاجتن سکیناو حسد او تنگی میمادار سن او تی چدی محایرین مهاکمالر کلوشه و یشیرنا انفسهم ورکیدا خپل غان مهایرین تخفل جانین وان می ولو کان دینو خسواسا اگر کوی په دایانه سخت لغا و من قشه نفس می ارى سوچ چ بچکره شه دخلن خپل نفسنا فؤلاء هم المفلحون لذالک آسان نه کامیاب درست هم کو ذکر کئ ولذین ها قسان جا او چراغلی من بعده مرسول ها جیونو دام سوارنا یقولون ربنا اذن ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اخواننا الذين آمنوا و ها قسان تسبقون بالایمان سبقونا بالایمان چه غیر اندشین دی دین ایمان کا ولا تجلسي قلبينا مگرږي په پوزونو کې هغه لن کینا وحسد للذين معاك ساموسرامو چنمناني وکم مومن دره ددسې او دره ددس سره چې دجماه هغه ساتلو والله من عالي وليم فقدا جنته الجر دره بجنه دبا ځان تیار کړو ربنا اجن ربا ان کر في الرحيم يتمنتم نه کو چې مناسقاني یا قوی د ل خوا و د ی خپلو بهته پر مراد بر نظیر دي ی د تیوي بر نظیر تهنه ها ک سروج تاثري من بدل کېتابوي هې کتاب نه مناسقان لپ به نه لر وخرريتونله نخرژ نهما کوم که ژر مخام مخواوندن در سر یو د مونه پوو برژ واللا م في فيڪم آ بدا والله والله من تعداردي کوي ستا س باوتنشا و اوتن ک سر تا سرهجني کري شو لن سررنکن مخام مخمن ستا سندات کوي والله يش الله ده کي ان لقاذبون چېې دا منافان خا مخدر لهم اخرجو کچر وشڑلیش اللہ یهود لا اخرجونا ماہم مده ورس رجینا و لهم کوچروک جنگ ورس روکرشو لایم سرونہم مده انداد نکوی او کادوی کی واللہ اید منافق بسندتی و لهم سرون کچر اندادو کدجو لولن مدوار مخامخاوا بڑای شعبامی سملاون سرون دعوت جیسر لعنتهم حمحه تا سريمي اناو اشد رحته دور سخي په ورکه چې سو دورهم تسنود منافقان کمن الله علی الله ما تا نه دیری دی الله نه دیری ځکه په نو کې کفر ده ذلک انه مقام لا يفقهون دا په سبب چې یو وخت به چوپه یی نفر لایقات جن مش کولایتا سر جنم ټول کا اتفاق ټول کافر کرا جن مشوي جن دل سره نش کولې الله قیقرم کلو کیچا کلا جنې کلا پراته ولا او نه ورا ای جو دریا افاد دی دیوار نام دیوار نا پلو جنمن کلسن تاسوږي ریکنہ وسن داسره کی کافر ور کلم مسلمان ته میدان ته نروزې پیا پټین کې بندګین کلاوه کنا اپا جیاز کے برنات میں ہے کہ خود ایک خجت ہے کینے میں انم با بمت رو گر زیگر آخوا دیواری مولا باسهم جنگ دیدین ام پا اختل منز کی شیلیت سخوے اختل جنگ سخوے او تاثر صلی اللہ مدد تے کنم امینا دو تاثر صلی اللہ مدد تے کنم امینا دو تاثر صلی اللہ گمان کے تپجویبانے چلیدین اپل پا اتفاق وقلووہم شتا او زمہ بجوی جدا جدا مختلف دین چې دا یو قوم زیعقا مليري کما څلونکي چې تاسو لږه سانو من قبل ژوي مخکیو قریبا میجي زعقو چې سکلو وبال امرهم هغه انجام واقبت دخلکار ولهم عذاب من نوجد پر وذاب دناک کما څلونکي من قبل مراد د بدر پر د کافر او حال ذکر کای و الکا هغه اختلاف سزا او سکل کنا نه منافقان او دا يهود دا غشم سزا پته نه کمسل <مثلت> شیطان پمسل شیطان ایذ قال لیل انسان اکفر کلچ انسان توی کفر کا فلمہ کفر کل جلے کفر کی قال نوائدہ شیطانی برون لنکا یکی من زبیزار انتا سنا مطاند زبیزار انی اخاف اللہ رب العالمین یکی من زیر ازم دالانا چپال انکی لمخلوقاتو ہیں فکانا عاقبتہونا ویدان جاند دوارو انہم آفن نارے چی اکین انداد دوار بطور کی خالدین فی آمیشہ دوار پدیکی وزالک جزاؤ الزالمین او داد اللہ علی سزاد ظالمانو یا ایوہ اللذین آمنی اے ایمان والو اتقو اللہ دا اللہ نو تق الله و الله ميعلي ان الله خبير بما تعملون يكرم الله حذر دار و تاسو باندې جتا سکنه ملګوي الله دې ان په حاله رحمې الله دې توفيق دې سنتوږه راک ولا تكونوا مكيږي کله چې شاندار کسانو نس الله جلائے ور کړو فانساو نفسهم له الله داوونه زانو نه لاوي اولائک هم فاسقون دا کسان لای هیږي یا فرمان لای اصحاب النار ملي برابر خانګان بهور وا اصحاب الجنه خانګان جنت اصحاب الجنه منصاحين خانګان به جنت هنګي کامیاب الله دې پکې مننه ورکړي لو څنګه ها دې قران الله وکړالي دې نه قران علا جبل طهور ورواني لره تهو مخا مخه دې ته خاشعا يريدون تجوي متشدعا من خشيه الله او په کوې فکر د ګرځېدلې د يرغلاله نام کدا قران مې ترالېګله الله یې انسان ته د امر دی چې تا را لېګله مستاذ له دې کتاب د بيان د وجه یې نه وتي جنا جن وتل کله مثال الله اذا مثال النبي ان حال الناس بيان ايمن لپاره ذخل کو لعلهم يتفكرون د دې لپاره چې سوچو فکر وکړي هو الله لوی الله عظات لا اله الا الله چې نشته د عبادت مستحق ما هو سوای د الله نام عالم الغيب والشهاده په هغه پپټو او په خارو باندې په پپټو خارو چې وه شانت په جیاسب دغه الله له انبياء اوليا مرجون عالم الغيب والشهاده بسم الله الرحمن الرحیم او دغه الله د عامه من ربانو خالنه الرحیم او د خاصه من ربانو خالنه دنیا ته رحمت عام ده متاخرت کی د خاص شی و الله الذی د الله ذات نه لا اله الا هو د عبادت مستحق سیواره د الله نه ال ملک د الله مالک د بادشاہه القدوس دع الله پاک دې نوښاناتو نا القدوس المنزه د قواحتو السلام دنا خاون سلامتي يا سلامت من النقائص ته سر جلالين کې السلام سمانا وا زو سلامتي من النقائص خاون د سلامتي الله نو نقصاناتو له سالم دي وا مانو د هر عیب نه پاک دي د هر عیب نه پاک دي ال مؤمنو امن ورکوواله امن بلشوک مشوکول ال مؤمن امن ورکوواله یا المؤمن دا مانو تفسير د عالم کی تسبیق کوي چې د خپل پیغمبرانو دام بیاو تسبیق کوي په ځاییر مو اجازه تو یا المؤمن تفسير معارج کوي مانو امن ورکوواله ایمہ منو دا اللہ محافظ وے دا اللہ محافظ وے العظیب دا اللہ غالب و ضرور وے الجبار جبار کو ادا تفسیر جواہر کی اصلاح قوم کے دن مخلوقاتو بتمام مخلوقات اصلاح قیل الجبار جبار مانو سو اصلاح قوم کے دن تمام مخلوقاتو او الجبار مانو عبد الله ابن عباس ابن ابن قوله امام عمر فرمانی بارہ مدارک کہ ال جبار ڈور لیو ال جبار تو معنی الله ابن عباس رضی اللہ عنہما جب بار معنی کہ ال جبار ڈور نہیں دے المتکبر خاوند روز مت سبحان اللہ تبارک اللہ ان لا یشرکون دھا <حق> سن <سنجدیر> سرکم شرکان گولی <جوڑے> واللہ الخالقو دا اللہ پیدا کہنی کہنے اون دارے عام واللہ و دا باری کے شادا واللہ دا خالق و दा خالق, خالق و دا باری کسی فرق ہوئی دا خالق مت لکی پیدا کہنی کہنے کہ توئی او باری چلی OVERشید پیدای شیج کا دچ واللہ الخالقو دا اللہ پیدا کہنے اون دارے عام اور تفسیر اس نوانی کے احامانی دارے ورزید مینحان liksom ہر یادش نغد نقصن بری و بری یا شجت ادا کئی دن اخصاناتن بری و پاکوی و اللہ الخالق و دا اللہ تدا کرونکے ہیں دا الله موجد دے دا ہرشی اجابے کرے علم صور و دا الله شکل و رکو انکے ہیں لہو الاسماعو الله بدغی اللہ و پارزیننی خیست خیست آ یو صدہ لہو ما فستنواتو الارویر لہ اللہ خیست خیستنی نمی نوی نطالہ سے ضرورت رہا یا وهاب یا رحمان یا رزاق یصدق له ما فی السماوات و الارض تاكيداً لان جل الله و طارا وسجى الاسماني و الارض و وجب خلقكم و او دان الله و خالق علام